melebihi batas itu sudah. Perluut gitu. Yang ah satu suku kata saja tidak apalagi yang lebih dari dari itu, maka jauh Rasul tidak pernah melakukannya. Kata Anas selalu mengatakan, tidak pernah sekalipun beliau mengatakan ah kepada Anas radhiyallahu tanhu. 10 tahun beliau melayani Rasulullah. Pertanyaannya, apakah Anas tidak pernah berbuat salah? Apakah Anas tidak pernah keliru? Sering Anas melakukan kesalahan, sering juga keliru. Tidak seperti yang dikatakan oleh Utsman yang Anas layani. Tetapi selama itu juga tidak pernah berusaha mengatakan ah kepada Anas radhiyallahu anhu. Wala qala li shay'in fa'altu. Lima fa'altahu. Selama 10 tahun itu juga beliau tidak pernah mengatakan kepada mengomentari apa yang aku lakukan dengan mengatakan, "Lah, kenapa kok kamu lakukan ini?" Selama 10 tahun tidak pernah begitu. Nah. Loh, kok ini yang kamu berbuat? Nah. Loh, kok itu judul yang kamu ambil tidak pernah? Selama 10 tahun. Walalisa in lam af'alhu, ala fa'altahu. Tidak pula selama 10 tahun sesuatu yang aku belum lakukan padahal sudah waktunya aku melakukan dan terlambat. Kenapa kamu belum melakukan juga? Tidak pernah beliau menanya seperti itu. Kepada pelayannya itu kepada Anas, Rasulullah Sallallahu Alaihi menunjukkan betapa luhurnya, agungnya akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Anas mengomentari bagusnya pribadinya beliau dengan mengatakan Wakana dan adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam asal dan manusia yang paling baik akhlaknya adalah beliau beliau lah manusia yang paling baik akhlaknya. Wala masastu, masastu khuzan Wala hariran Wala syai'an Kana aliyanu min kafir Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Belum pernah Aku itu menyentuh nah, Benda yang paling lembut Selembut sutra sekalipun Belum pernah Yang lebih lembutnya Telapak tangannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hakikatnya saya bertanya kepada para bapak-bapak ibu Hakikat yang sesungguhnya Mana yang lebih halus Kain sutra apa terapak tangan manusia Kain sutra lebih lembut Kain sutra lebih halus Ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan anas Bukan tangan rusak itu tidak kasar sama sekali Bukan Tapi bagaimana sentuhan tangan beliau yang tidak ada yang melebihi kelembutan Melebihi kelembutan sentuhan tangan beliau terhadap siapapun di dalam berjabat tangan, di dalam mengelus, di dalam mengusap, di dalam menepuk apapun, karena para sahabat sering dilakukan demikian. Ditepuk punggungnya, dijabat tangannya, didekap dadanya. Tidak ada yang pernah merasakan dekapan selembut dekapan Rasulullah. Tidak ada yang pernah merasakan yaitu jabat tangan yang selembut jabatan dengan Rasulullah menunjukkan akhlaknya beliau adalah begitu agung dalam yaitu bermuamalah berhubungan dengan para sahabatnya dikatakan wala samamtu miskan wala utron kana asyabun min ir min araqi Rasulullah sallallahu dan aku belum pernah mencium aromanya minyak kasturi atau yaitu minyak wangi atau parfum apapun yang lebih harum nah Melebih harumnya keringat badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala menunjukkan beliau adalah orang yang sangat prima dalam penampilan prima di dalam yaitu pergaulan dan prima di dalam memberikan kebaikan kebaikan kepada siapapun. Pertanyaannya, apakah benar bahwa keringatnya Rasul tidak haram apa tidak kecut. Jadi dengan hadis ini, Buah air keringatnya Rasul adalah harum. Nah, maka memiliki dua makna. Sebagian disebutkan oleh Anas itu sendiri dan juga makna yang lain adalah menyebutkan bagaimana orang yang dekat dengan Rasul tidak ada sedikit pun yang tidak senang. Dalam situasi dan kondisi apapun, yang dekat bersama-sama pasti mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Pasti mendapatkan sesuatu yang menyenangkan Orang yang dia baunya tidak enak Orang tidak suka mendekat nah, Tapi apalah artinya Bau yang tidak enak dengan akhlak yang agung Yang diberikan oleh Rasulullah Banyak orang yang dia itu Berdekatan, berdampingan Tetapi dia tetap berdekatan meskipun dalam kondisi apapun Karena kepentingan dia bukan Masalah bau badan tetapi masalah yang lainnya Lebih agung Begitulah Anas menceritakan Bagaimana pergaulannya Rasul dengan para sahabat beliau, dengan keagungan akhlaknya beliau sallallahu alaihi wa wasallam. Imam Bukhari meriwayatkan dalam riwayat yang lainnya. Dari Ibrahim bin Yusuf, dari bapaknya, dari Abu Ishaq, dia berkata, Aku telah mendengar Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, "Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi wajhan." Manusia yang paling prima penampilan wajahnya adalah Rasulullah, yang paling menarik, yang paling indah, yang paling bagus, yang paling tampan, yang paling berseri, yang paling yaitu ceria adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya, wahsanun nasikhul khuluqan dan beliau adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain sabit ta'wilil bain. Beliau bukan orang yang keterlaluan. bil khasir. Dan beliau juga bukan orang yang kurang. Atau banyak kekurangan. Adalah sempurna yang ada pada beliau. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillah ibn Khasir menunjukkan kepada kita. Apabila kita ingin tahu. Tentang. Pribadinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka beliau menyarankan kita membaca kitab Imam At-Tirmidhi. Boleh menyusun kitab As-Shamail Al-Muhamadiyah Karakteristik atau ciri-ciri Pribadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Disebutkan di dalam kitab itu Sifatnya beliau Mulai dari Jasadnya beliau Mulai dari apa yang Untuk melias jasadnya beliau Pakaiannya beliau Serbanya beliau, tendanya beliau nah, Sarungnya beliau Sebutkan semuanya celaknya beliau celak matang maksudnya sampai minyak wanginya beliau disebutkan di situ dan juga sifat-sifat akhlaknya beliau yang mulia disebutkan di sana dan alhamdulillah kitabnya Imam Tirmizi yang dikumpulkan oleh al-Imam Tirmizi itu telah diteliti ulang telah dikoreksi kesahihan hadisnya oleh saya Muhammad nah sudah al-Albani ta'ala. dalam kitab sahih as-sama'il al al-muhamadiyah sahih as-sama'il al Al Muhammadiyah dan itu kitab yang saya meminta untuk dibacakan kepada jamaah di Imam Muslim di pondok saya. Dan itu bagus. Makanya apabila Allah memberikan taufik, dimudahkan, silakan buku itu dibeli kemudian dikaji bersama-sama. Dikaji bersama-sama. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam Musnadnya. Dari Imam Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata: sallallahu alaihi wasallam bi yadin lahu qattu wa la mar'atan wa la Aisyah bercerita salah satu antara bentuk keagungan akhlaknya Rasulullah adalah beliau SAW itu tidak pernah memukul dengan tangan beliau seorang pelayan, seorang pembantu sekalipun tidak pernah dipukul tidak juga seorang perempuan atau istri tidak pernah dipukul, tidak ada istri Rasulullah yang pernah dipukul para bapak sudah berapa kali mengukul istrinya ingat ingat saking seringnya enggak ingat atau tidak pernah sama sekali, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang perlu diingat. Rasul tidak pernah memukul istri. Padahal ada masalah serius pada istri-istri Rasul, tapi Rasul tidak memukulnya. Rasul sering juga kesal dengan istri-istri beliau, tetapi tidak memukulnya. Nah, menunjukkan bahwa pukulan itu belum tentu sebagai solusi. Kalau adanya itu adalah solusi, maka itu bukan solusi yang pertama memukul tapi solusi yang ke yang kedua setelah upaya yang pertama itu tempoh apabila sudah baik dengan solusi yang pertama tidak boleh melakukan solusi yang ke yang kedua kan wala dharaba biyadhi shay'an bahkan beliau tidak pernah memukul dengan tangan beliau sekalipun illa kecuali an yujaida fi sabilillah Kecuali apabila beliau berjihad di jalan Allah Baru beliau memukul dengan tangannya Baru beliau memukul iaitu Dengan dengan tangannya Menunjukkan Beliau memukul pada tempatnya Beliau memukul pada Pada tempatnya Memukul dengan tangan adalah Disyariatkan bahkan diperintahkan di saat berjihad Maka beliau pun memukul di saat berjihad Wala khuyro Baina syai'ayni khuttu Termasuk bentuk indahnya agungnya akhlak beliau tidaklah beliau pernah diberi pilihan dua sesuatu yang beliau tidaknya wajib memilih ila kana ahabbu huma hatta yakuna itsman tentulah yang lebih beliau sukai untuk dipilih adalah yang paling ringan yang paling mudah coba Menunjukkan bahwa orang siapapun akhlaknya yang bagus akhlaknya yang mulia justru ditunjukkan dia memilih yang paling gampang kalau ada dua pilihan yang boleh dipilih bukan sok sok bisa sok mampu, nah. sehingga akhirnya diberatkan oleh Allah swt. Rasulullah tidak sok tidak sok mampu tidak sok kuat, tapi bila ada pilihan yang memang boleh dipilih, nah, yang boleh dipilih nah, maka beliau memilih yang paling mudah hatta yakuna itsman kecuali jika pilihannya itu adalah dosa. Jika pilihannya itu adalah dosa, fa idza kana itsman apabila pilihannya adalah dosa, kana abadun nat minal itsmi. Beliau adalah manusia yang paling jauh dari perbuatan dosa. Berarti beliau tidak lagi memilih yang satu halal yang satu haram. Ini bukan pilihan namanya. Ini tidak pilihan namanya. Pastilah kita mengambil yang halal. Dan kita tinggalkan yang yang haram. وَلَا أَتْقَمُوا لِنَفْسِهِ وَلَنْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْئِنْ يُؤْتَيْلَيْهِ Dan beliau bukan orang yang pernah mendenam. Semata-mata membela pribadinya. Atas sesuatu yang didatangkan kepada beliau yang mengganggu, yang menyakiti. إِلَّا كُجُوَلِي أَنْتُنْ تَحَكَ أُرْمَاتُ اللَّهِ Kecuali beliau yang mendendam, membalas cika. Perintah-perintah Allah itu dikhianati. Syariat Allah SWT ditelantarkan. Hukum-hukum Allah dipecundangi. Hukum-hukum Allah yang dikoyak. Maka barulah beliau itu membalas. Barulah beliau itu berintikom. Faya kunuhwa yantakimu lillahi azzawajalla. Maka jadinya beliau adalah membalas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Dalam riwayat yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Imam Ahmad meriwayatkan adalah Rasulullah s.a.w. wasallam bersabda, "Innama buistu li utammima shalihal akhlaq." Aku ini diutus oleh Allah tabaraka wa taala dalam visi dan misi untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Imam Qatadah rahimahullahu taala menyebutkan akhlaknya wajibul yang disebutkan jadi semata-mata kata Imam Qatadah bentuk bagaimana beliau menunaikan perintah Allah dan bentuk bagaimana beliau itu meninggalkan larangan-larangan Allah. Itulah yang disebutkan dengan firman Allah Inna kala ala kullu Sesungguhnya Engkau, ya Muhammad, berada di atas akhlak yang agung. Allah diamarohkan Allah bihi fil Qur'an, yaitu akhlak-akhlak yang Allah perintahkan kepadamu agar engkau tunaikan, yaitu perintah-perintah yang ada dalam Al-Qur'an. Para jamaah yang dirahmati Allah, subhanahu wa taala, Jabir Rasulullah taala. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: Inna Allah ba'asani li tamami magari makhlak, wa tamami ma'asin al afal. Sesungguhnya Allah Swt itu memerintahkan kepada saya agar saya memperbaiki akhlak-akhlak manusia dan dan juga memperbaiki amal-amal perbuatan manusia. Akhlaknya diperbaiki, amal-amal ibadahnya juga diperbaiki. Itu visi dan misi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rahimullah Ta'ala Bukan Imam Bukhari, Imam Tirmizi Dalam Sunan At tirmizi Disebutkan Bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Khiarukum ahsanukum akhlaqan. Manusia di manusia pilihan di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling bagus akhlaknya. Abdullah bin Umar Rasulullah anhu tatkala menyebutkan hadis ini, beliau mengawali dengan perkataan beliau. Inna <Sessizuk> Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang lam yakun fahisan. Bukan orang yang keji, bukan orang yang jahat Rasulullah itu. Bukan orang yang keji, tapi orang yang baik. Bukan orang yang jahat, tapi orang yang lembut Rasulullah itu. Walau mutafahishan juga bukan orang yang menakutkan dengan sebab kejahatannya. Itu bukan ada pada Rasulullah Sallallahu Sallam, tetapi adalah sebaliknya. Rasulullah adalah orang yang baik, orang yang lembut. Yang menjadikan orang tertarik dan simpati untuk bergaul dengan beliau dan tidak takut kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Disebutkan dalam hadis yang panjang dari seorang wanita yang pernah datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebutkan hajatnya. Diceritakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Ada seorang datang, yaitu seorang wanita. Menyampaikan hajatnya pada waktu itu dia sedang berjalan di jalan. Di salah satu jalan yang ada di jalan kota-kota naik di kota Madinah. Wanita itu kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ada kepentingan kepada Anda. Saya ada hajat kepada kepada Anda." Seorang wanita di jalan. Maka apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan kepadanya, Ya umma fulan, wa'i umu fulan, idrisi fi aisyuka kil Madinah tshi'iti, adris silaik. Wahai ibunya fulan, silakan kamu pilih duduk di mana? Di gang-gang kota Madinah ini bukan di jalan umum, tapi di gang-gangnya. Silakan. Nah, kalau ada jalan besar, disitu nanti ada gang-gangnya. Maka silakan pilih. Di ganggang -gang yang mana yang kamu ingin duduk, aku akan duduk untuk memenuhi hajatmu, Rasulullah SAW. Kemudian Anas bercerita, maka wanita itu pun melakukannya. Dia pun berjalan. Ketika sudah bertemu gang, disitulah kemudian dia duduk. Nah, disitulah dia dia duduk. Kemudian fakoh ada ilaih Rasulullah SAW hatta qadah hajatah. Jikalau sahun judu untuk wanita ini, sehingga wanita ini benar-benar telah dituneikan hajatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajatnya adalah apa? Istifta, meminta fatwa, bertanya, mengadukan masalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian. Diselesaikan oleh beliau sehingga dia pulang dan kembali ke rumahnya. Dengan membawa jawaban dari Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa Bagaimana budi peketinya Rasulullah yang begitu agung. Seorang wanita yang menyampaikan hajatnya pun diselesaikan hajatnya oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wa Di jalan-jalan. Nah, pertanyaannya. Kalau misalnya hari ini. Nah, atau maksudnya hari-hari kita sekarang ini. Ada akhwat. Akhwat. Atau Ummahat begitu nah. Mencari ustaz di jalan-jalan nah. Mencari ustaz di jalan-jalan Nah kemudian ketemu nah. Assalamualaikum Waalaikumsalam nah. Ustaz saya ada hajar dengan ustaz nah. Di jalan-jalan Nah Baik. Kemudian ustaznya menjawab Ingat hadisnya Rasulullah yang ini nah. Wai umu fulana Atau umu fulana Silakan jadi tempat yang nyaman di mana. Saya juga akan menemui engkau di situ, nah, untuk memenuhi hajatmu. Nah. nah. Kemudian, umu fulana ini pun mencari tempat. Ini ada jalan utama, di situ ada gang-gang. Nah. Di seberang-seberang jalan situlah kemudian mencari tempat. Duduk di atas batu di pinggir jalan situ, nah, ustaznya kemudian datang duduk di sini. Juga di atas batu. Nah, yang umahnya di sana, pusatnya di sini. Kemudian bertanya, kemudian dijawab. Nah, selesai itu kemudian pulang. Sudah selesai. Nah, boleh apa tidak boleh hukumnya? Boleh apa tidak boleh hukumnya? Boleh atau tidak boleh? Nah, boleh hukumnya. Bukan tidak, boleh. Apakah rosa ini adalah berdua-duaan dengan sahabat ini? Dengan sahabat wanita ini? Jawabannya, tidak. Tidak berdua-duaan. Maka ustaz ini pun juga tidak berdua-duaan. Bukankah hanya berdua? Tidak ada orang yang ketiga. Nah, memang yang duduk di sana sendirian, yang duduk di sini sendirian. Tetapi mata orang berlalu lalang memandangnya itulah yang dilakukan oleh Rasulullah beliau melakukan yang demikian menunjukkan bahawa berkholwat berdua-duanya tidak boleh itu apabila tidak ada satupun mata yang memandang yang lainnya apabila di jalan banyak orang yang melihat, maka tidak termasuk kholwat dengan syarat, terpenuhkan hijab terpenuhkan hijab dengan syarat adab-adab bagaimana yaitu berhubungan dengan laki-laki yang tidak halal. Nah, itu dipenuhi. Menahan pandangan. Nah, kemudian hijabnya terpenuhkan. Maka tidak mengapa. Makanya para, para ulama juga memfatwakan. Apabila misalnya di bilik-bilik tukur, di kedai dan sebagainya yang sifatnya tertutup. Nah, yang ada dalam penjaga tukur laki-laki. Di dalam. Nah, kemudian ada seorang ibu yang mau belanja Di situ. Kalau tidak ada teman yang lainnya itu masuk khalwat. Tidak boleh. Karena tidak kelihatan. Tapi kalau beli dari luar. Eh, Pak aku mau beli yang itu. Nah, maka boleh. Karena tidak termasuk khalwat. Di mana mata manusia memandangnya. Di mana mata manusia memandangnya. Nah, Tapi ibu-ibu ini jangan dilakukan. ya. Ini jangan dilakukan. Para Ahmad juga jangan dilakukan. Nah. Kecuali terpaksa Dan hajatnya memang ada nah. Khawatirnya nanti suaminya lewat di jalan nah. Khawatirnya suaminya lewat di jalan Sehingga nanti ada apa-apa nah. Tapi asalnya boleh Asalnya boleh Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Di zaman kita sekarang ini fasilitas begitu banyak Sehingga Begitu mudahnya kita itu meminta Fatwa atau kita bertanya kepada usat-usat yang ada di antara kita dengan SMS yaitu dengan WA atau dengan yaitu Telegram atau dengan yang lain-lainnya. Nah. Disebutkan Dari Zaid Ibnu Al-Ahmi dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disebutkan oleh nas-nya sifatnya. Kana idza safaha adalah agungnya akhlaq Rasulullah ditunjukkan dalam perbuatan yang ini. Apabila beliau itu menjawab tangan seseorang. Lam yanza' yada'u min yadi. Beliau tidak segera melepaskan tangan beliau dari tangan orang ini. Hatta yakunahu walladhi yanza'u yada'u. Sehingga orang itulah yang memulai melepaskan tangan beliau. Baru beliau melepaskannya. Menunjukkan mana yang lebih berganda berbuat baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih senang apabila tangan beliau itu bersentuhan dengan sahabat-sahabat beliau. Sehingga begitulah Rasul itu menunjukkan keagungan akhlaknya. Tidak pula apabila itu berbicara, berjabat tangan dengan seseorang. Memalingkan wajah beliau dari tidak memandanginya. Sehingga orang itu duluan yang memalingkan wajahnya. Walam jarum muqaddiman rukbatayhi bainal yaday jalislan bainal yaday jalisin lahu dan beliau tidak nah, tidak pernah melihat muqaddiman orang yang datang rukbatayhi atau orang yang mengedepankan dua lututnya bainal yaday jalisin lahu di depan orang yang duduk bersama beliau tidak ada maksudnya apa beliau benar-benar menghargai Orang yang duduk di hadapan beliau tidak dilakukan kecuali dengan adab dan sopan dan tata kerama. Tidak dengan kaki beliau, tidak dengan tangan beliau yang akan mengusik mengganggu bagian orang yang sedang berhadapan dengan beliau. Shallallahu alaihi, wa alaihi wasallam. Imam Ibnu Majah meriwayat, bukan? Disebutkan oleh Imam Al Bagawi dari Abdullah bin Abi Talha dari Anas, dia berkata. Dulu aku pernah berjalan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu beliau memakai selendang, tahu selendangnya, kain yang luas, yang lebar, yang ditumpangkan di pundak. Ditumpangkan di pundak. Biasanya karena dingin, maka pakai burdah ini. Nah, beliau pakai itu, selendang. Yang selendang itu pinggirnya kasar. Nah, Kainnya terbuat dari kain yang kasar. Kemudian tiba-tiba ada seorang badui yang menemui beliau. Langsung saja badui tersebut menarik burlanya Rasulullah dari belakang. Ditarik dengan kuat. Ditarik dengan kuat sampai Anas mengatakan, aku melihat bekas. Bagaimana ada di sisi lehernya beliau bekas ditarik oleh badui tersebut. Tertarik kenapa? Kena, kena burla yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Badwi tersebut setelah itu mengatakan kepada Rasulullah, Ya Muhammad, tidak. Ya Rasulullah tidak. Ya Nabi Allah juga tidak. Nah, tapi apa? Ya Muhammad. Nah, murlimin malillahi ladi indak. Perintahkan kepada sahabatmu untuk memberikan kepada aku sebagian harta yang Allah kumpulkan di sisimu itu. Artinya apa? Zakat mal. Nah, perintahkan sahabatmu untuk memberiku yaitu harta zakat mal yang ada di sisimu itu, Ya Muhammad kalau orang yang seperti ini datang kepada kita nah, kita pengurus zakat misalnya begitu ditarik jangan kan ditarik apa kainnya sehingga tercekik lehernya nah ditarik bajunya misalnya sobek pun tidak misalnya begitu lantas dia meminta nah, menyebut namanya langsung nah. bukan disebut bapak nah. bukan ustaz nah. bukan apa-apa langsung disebut namanya nah Kemudian meminta bagian harta zakat. Kira-kira nah. gimana diberi apa kepada diberi dia. Nah. Ini orang ini tidak punya adab orang. Nah. Jangan dikasih orang ini. Orang ini tidak punya adab dia itu. Tahu-tahu menarik baju saja minta zakat lagi. Nah. Jangan dikasih dia itu. Nah. Tapi Rasul tidak demikian. Apa kata Anas? Rasulullah mengatakan fata fata Rasul pun kemudian menoleh menghadap kepada. Badui ini. Rasulullah kemudian menoleh melihat badui tersebut dan semua Beliau pun tersenyum melihat dia. Bukan marah tetapi malah tersenyum. Kenapa tersenyum? Begitu lucunya orang badui yang tidak punya adab. Begitu lucunya orang badui yang tidak punya adab. Datang menarik-narik baju untuk meminta harta zakah. Betapa mulianya Rasulullah itu melihat. Nah kejadian seperti itu agungnya akhlak beliau. Nah, tersenyum. Nah kerana memang begitulah orang badui orang yang jahil masjid saja dikencingi. Nah masjid saja dikencingi betapa tidak lucu orang badui maka itu menggelikan malam sebelum kemudian tertawa melihat badui yang dia itu jahil justru waktu itu geli kemudian tertawa betapa lucunya orang badui yang tidak punya ajar seperti ini. Kemudian setelah itu beliau pun memerintah sebagian sahabatnya untuk memberi harta zakat. Ambilkan harta zakat untuk dia. Allahu Akbar. Allah. Begitu agungnya akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anya Al-Bin Bin Malik Am Umidarda dari Umidarda Rasulullah Anha. Disebutkan bahawa dia telah berbicara dengan Abu Darda tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umidarda berbicara tentang, tentang Rasulullah dengan Abu Darda. Bola. Beberapa waktu itu pernah bersabda, "Inna azkala syai'in yudaultu mizanil mu'min yauma qiyamati khuluquhun hasan." Sesungguhnya sesuatu yang paling berat yang kelak diletakkan di neraca timbangan amal. Nanti di hari kiamat, bagi orang yang beriman adalah akhlaknya yang terpuji. Akhlaknya yang terpuji yang paling berat nanti di timbangan catatan amal. Wainallah Taala yu begitu alfahis al dan sesungguhnya Allah Taala itu membenci orang-orang yang fahish, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kasar, orang-orang yang buruk akhlaknya. Kalau bicara bicaranya kasar, kalau berbuat perbuatannya juga jelek. Al bazi yang buruk akhlaknya, Allah Sajdah membenci orang-orang yang demikian. Abu Hurairah radhiallahu anhu meriwayatkan dia berkata adalah Rasulullah saw telah bersabda kepada para sahabatnya Atadruna ma'ak sarumayyud hilun nasan nar wai para sahabat apakah kalian tahu apa sesuatu yang, memasuk, yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Tahukah kalian apa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu aqlam Rasulullah kemudian menjawab, fa in aktsarama yudkhilun nar, fa in fa in aktsarama yudkhilun al ajwafan. Sesungguhnya sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua rongga kata Rasulullah. Dua rongga kata Rasulullah. Al farju wal fam. Yaitu farji atau kemaluan wal fam dan mulut manusia. Dengan dosa mulut, dengan dosa farji, manusia paling banyak dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian, saya terus bertanya, Atadruna ma'aktarum ma'yudkhilun nasa al-jannata? Taukah kalian apa perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga? Kalau para sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian, Rasuluhu menjawab, Fa inna ma'yudkhilun nasa al-jannata, Taqwallahi wa khusnul khuduq. Sesungguhnya yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia. Disebutkan Anil Muttalib Ibn Abdillah An Aisyah. Qalat dari Aisyah telah berkata. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Innal mu'mina layudriku bihusni khuluqihi darajata qa'i min layli wa sa'i so min nahar kata rasa bersabda sesungguhnya orang yang beriman itu dengan akhlaknya yang terpuji dengan akhlaknya yang bagus dia akan mencapai apa yang telah dicapai oleh orang-orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa sunnah di siang hari hanya dengan akhlaknya yang mulia tutur katanya yang mulia perbuatan-perbuatannya kepada sama yang mulia maka dengan hal yang demikian orang akan bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh mereka-mereka yang rajin salat malam Dan berpuasa sunnah Di siang harinya Itulah keagungan akhlaknya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi Wasallam Dan itu pula bagaimana Rasul sendiri Telah menunjukkan kepada kita Bahawa dengan keagungan akhlak tersebutlah Seseorang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah yang bisa kita sampaikan Untuk pengajian kita pada tema pengajian yang ketiga yaitu agungnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat dan waktu yang tersisa kita bergunakan untuk sesi tanya jawab secukupnya wallahu taala alam washolatu allah wasallam wa la nabiyina wa habibina muhammadin wa ala alihi wasohbihi wasallam wa akhiru dakwana alhamdulillahi rabbil alamin kaum muslimin wal muslimat